Roberts, розділ Хоча мало хто міг похвалитися тим, що бачив мадам Жу на власні очі, вона, як запевняла мене Карла, приваблювала всіх, хто відвідував її палац. Клієнтами того закладу були заможні люди – бізнесмени, політики, гангстери. Палац пропонував їм дівчат-іноземок, індійські дівчата тут не працювали, а також різноманітні, хитромудрі засоби задоволення найрозгнузданіших сексуальних фантазій. У Бомбеї було чимало закладів, що надавали такі послуги, але жоден з них не користувався такою популярністю, як Палац, тому що в ньому була мадам Жу. Чоловіків приваблювала не лише майстерність і врода дівчат, а й таємниця, краса мадам, якої ніхто не бачив. Казали, вона росіянка, але цей факт, як і решту подробиць особистого життя мадам Жу, перевірити було неможливо. Знали тільки те, що з'явилася вона в Нью-Делі в 60 роки. Нова половина міста святкувала своє 30 -ліття а стара – трьохсотрічний ювілей. Побутувала легенда, згідно з якою вона була коханкою офіцера КДБ, що вирішив використати її рідкісну красу для вербування діячів Індійського національного конгресу. У чутках, що стосувалися перебування Мадам Жу в Делі, фігурували скандали, самогубства і усунення політичних суперників. Мадам Жу стала збірним образом. Її життя і її особистість обросли вигадками пліткарів і їхніми власними нав'язливими ідеями. Одні казали, що вона має силу коштовності, які тримає в мішках. Другі авторитетно заявляли, що вона наркоманка. Треті казали про сатанинські обряди і канібалізм. «Вона небезпечна», – казала мені Карла. «Хитра і небезпечна». «Угу. Я не жартую, ти не повинен її недооцінювати». Коли вона переїхала шість років тому до Момбея, за нею була низка трупів. У її палаці в Делі виявили двох людей з перерізаним горлом інспектора поліції і ще когось. Слідство зайшло в глухий кут, коли один зі свідків звинувачення безслідно зник, а другий повісився вдома. Вона може робити майже все, що їй надумається, тому що знає, їй все зійде з рук. Отже, якщо ти не хочеш з нею зв'язуватись, то у тебе ще й час відмовитися. Ми сиділи в таксі, пробираючись крізь транспортний корок біля Сталевого ринку. Між автомобілями і автобусами лавірували сотні дерев'яних возів, що з вантажем перевершували за розмірами будь-яке авто. В кожен з них було запряжено по шість босоногих індійців. На центральних алеях Сталевого базару було зосереджено безліч крамниць, що торгували залізячим – від газових плиток до кухонних мушель, а також сілякою продукцію з човону і листового металу, необхідного будівельникам і оздоблювачам. Крамниці виставляли на огляд безліч відполірованих до блиску виробів, Розташовували їх так майстерно й оригінально, що туристи, як правило, не могли утриматися від того, щоб не відобразити їх на фотоплівці. Позаду цього гламурного комерційного фасаду, де в чорних сажі печах люди гарували за копійки. Вікна були відчинені, то до салону не залітав навіть найменший подих вітру. Дорогою ми заїхали до Карла, де я поміняв свої джинси і футболку на чорні штани, на крохмалену білу сорочку і черевики. Карла мені ще й краватку пов'язала. Понад усе мені хочеться скинути себе ці ганчірки, пробурчав я. Вони тобі не подобаються? запитала Карла. Все тіло свербить, ти звикнеш до них. Сподіваюся, ми не розіб'ємося. Страшно навіть уявити, як виглядатиме мій труп у цьому вбранні. Одяг сидить на тобі дуже добре, скоріше, щоб усе це скінчилося. Ти так вирядуєш через цей костюм, усміхнувшись, мовила вона. Така розбірливість свідчить про надмірну пиху. Я не розбірливий, я просто терпіти не можу ганчірки. «Навпаки, ти дуже любиш їх, надаєш одягу дуже великого значення. Здрастуйте, у мене й одягу того – джинси, черевики, одна сорочка, дві футболки і пара лунгі. Весь мій гардероб уміщається на одному цвяху в моїй хатині. От-от, ти надаєш одягу такого значення, що не можеш носити нічого, крім декількох речей, які здаються тобі гідними цього». Я покрутив шиєю в тісному незручному комірі. «Навряд чи можна назвати ці речі гідними, Карло». До речі, чому це у тебе удома стільки чоловічого одягу? Їх забули два хлопці, що жили останнім часом зі мною. Так поспішали, що навіть одяг лишили? Так. Куди ж це вони так поспішали? Один ховався від поліції. Він порушив стільки законів, що навряд чи хоче, щоб я розповідала про це. Ти його вигнала? Ні, відповіла вона з таким жалем, що я не став її розпитувати про нього. А другий, тобі не треба це знати. Мені дуже хотілося це знати, але вона рішуче відвернулася, і було ясно, що наполягати марно. Я чув, що Карла жила з якимсь Ахмедом, афганцем. Подробиць мені не розповідали, і я вирішив, що Карла розлучилася з ним кілька років тому. Весь останній рік, відтоді як ми познайомилися, вона жила сама, і лише зараз я зрозумів, що моє враження про неї складалося під впливом цього факту. Супереч її заяві, що вона не любить самоти, я вважав її жінкою, яка ніколи не живе з іншими людьми. Хіба що дозволяє лишитися у неї на ніч. Я дивився на її обернену до мене потилицю, на крейчук профілю, на ледве помітні груди під зеленою шаллю, на довгі тонкі пальці молитви складені на колінах. І не міг уявити, що вона живе з кимось. Сніданок у двох, ванно-туалетний склекіт, чвари, домашній клопіт, напівсімейного життя. Все це було не для неї. Мені легко було уявити в такій обстановці її приятеля Ахмеда, якого я в житті не бачив а вона в моїй уяві завжди була самодостатня і самотня. Хвилин п'ять ми сиділи мовчки, тільки лічильник водія вибивав свій ритм. Гранджевий прапорець на приладовій дощці свідчив про те, що водій, як і багато людей у Бомбеї, родом з Уттар-Прадеш, великого густонаселеного штату на північному сході Індії. Ми поволі повзли в потоці транспорту, що дозволяло йому скільки завгодно роздивлятися нас в люстерко. Він був заінтригований. Карла дала йому вказівки на хінді – детально пояснивши, як під'їхати до палацу. Ми були іноземцями, але поводилися, як місцеві. «Клятий Юрмисько!» – пробурмотів він на вуличному хінді – підніс собі самому, але очі його при цьому уважно стежили за нами. «У цьому бридкому місці сьогодні справжнісінький закреп. Може, двадцять рупі допоможуть?» – відгукнулася Карла на такому ж хінді. «У тебе що, погодинна оплата, друже? Ти не можеш рухатися жвавіше?» «Слухаюся, міс!» – в захваті відгукнувся водій по-англійському і почав енергійно пропихатися крізь скупчення транспорту. «То що ж усе-таки сталося з ним?» – запитав я. «З ким?» – «З хлопцем, з яким ти жила і який порушував законів». «Він помер, якщо тобі так вже треба це знати», – проциділа вона крізь зуби. «А від чого?» – «Кажуть, отруївся». «Кажуть?» – «А вже ж кажуть», – зіткнула вона і почала роздивлятися натовп на вулиці. Ми помовчали декілька секунд, найбільше мене не вистачило. «А кому з них належав одяг, що зараз на мені? Порушникові законів чи померлому?» «Померлому. Ясно. Я купила костюм, щоб поховати його в нім». «А нехай йому!» «У чому справа?» – різко обернулася вона. «Та ні в чому. Тільки не забудь потім дати мені адресу хімчистки. Я не ховала його в нім, не згодився цей одяг». «Зрозуміло. Я ж сказала, тут немає нічого цікавого для тебе». Звісно, про бурмаців я відчуваючи в глибині душі егоїстичне полегшення. Я був тоді ще молодий і не розумів, що померлі коханці якраз і є найнебезпечнішими суперниками. Не хочу здаватися виридливим, Карло, але погодься, коли їдеш на досить небезпечну справу в похоронному одязі померлої людини, то мимоволі починаєш нервувати. Ти дуже марновірний. Та ні. Та так. Я не марновірний. Зрозуміло, ти марновірний, сказала вона, Перше всміхнувшись мені відтоді, як ми узяли таксі. «Всі люди марновірні. Не хочу з тобою сперечатися, це може принести невдачу». «От-от», – засміялася вона. «Не хвилюйся, все пройде, як треба. Дивися, ось твої візитні картки. Мадам Жу колекціонує їх і обов'язково попросить картку в тебе. І зберігатиме її на той раз, якщо ти їй раптом станеш потрібен. Але якщо до цього дійде, з'ясується, що ти давно вже повернувся до Америки». Картки свідчили, що Гілберт Паркер служить другим секретарем посольства Сполучених Штатів Америки. Гілберт, пробурчав я, так, а що? Мало того, що в аварії я загинув в цьому ідіотському костюмі, так люди до того ж думатимуть, що мене звали Гілберт. Це вже зовсім ні в які ворота не лізе. Що вдієш, тобі доведеться побути Гілбертом. До речі, в посольстві працює якийсь і Гілберт Паркер, але його відрядження до Бомбея закінчується якраз сьогодні. Саме тому ми його і вибрали. Але не думай, що мадам Жу перевірятиме тебе. Якщо вона захоче зв'язатися з тобою, то зробить це через мене. Минулого року в неї були неприємності з британським посольством, і це обійшлося їй у чималу суму. А кілька місяців тому був скандал з одним німецьким дипломатом. Співробітники посольства єдині, хто може насолити їй. Тож вона не буде дуже допитуватися. Просто тримайся з нею вічливо і твердо. І скажи пару фраз на хінді. Це виглядатиме природньо і попередить можливі підозри з приводу твого акценту. «До речі, це одна з причин, чому я вибрала для цієї ролі саме тебе. Ти дуже непогано навчився говорити на хінді, проживши тут всього рік». «Чотирнадцять місяців», – поправив я її. «Два місяці після приїзду, шість місяців у селі, майже шість місяців у нетрищах. Всього чотирнадцять». «О, прошу вибачення, чотирнадцять». Мадам Жу була мені нецікава, та я хотів, щоб Карла і далі говорила. «А чому вона ховається від відвідувачів?» – порушив я мовчанку. Навряд чи хтось може дати тобі відповідь на це питання. Карла дістала дві цигарки біді, запалила їх і простягнула одну мені. Руки її тремтіли. Про це ходять різні чутки. Дехто каже, що її обличчя було знівечене в якійсь катастрофі. А фотографії нібито ретушуються, щоб приховати шрами. Інші стверджують, що у неї проказа чи якась інша подібна хвороба. А один з моїх друзів вважає, що мадам Жу взагалі не існує, що її вигадали для того, щоб приховати ім'я справжнього власника закладу і те, що відбувається за його стінами. А ти сама як вважаєш? Я? і розмовляла з нею крізь грати. Мені здається, вона настільки пихата, патологічно пихата, що ненавидить саму себе за те, що старіє. Гадаю, вона не може витерпіти того, що вона недосконала. Багато, просто дивно, як багато людей стверджує, що вона була дуже вродлива. На фотографіях їй можна дати років 27-30. Ніяких зморшок, ніяких мішків під очима. Либоть вона настільки закохана в себе, що не може допустити, щоб інші бачили, як вона виглядає насправді. «Звідки ти стільки про неї знаєш?» – запитав я. «Як ти з нею познайомилася?» «Я працюю посередницею». «Це мені мало що каже. А скільки ти хочеш знати?» Відповісти на це питання можна було дуже просто. «Я кохаю тебе і хочу знати про тебе все». Але в голосі її чулося роздратування, в очах був холод, і я вирішив не наполягати. «Я не хочу пхати носа до твоїх справ, Карло. Я не знав, що це така дражлива тема. Ми знайомі вже понад рік, і хоч не бачимось постійно, я жодного разу не питав тебе, чим ти займаєшся. Я знайомлю людей, які потрібні одне одному», – відповіла вона. «І стежу за тим, щоб люди отримали за свої гроші те, що їм потрібне. Дехто багато хто, до речі». Виявляє бажання відвідати палац мадам Жу. Просто дивно, яку цікавість вона будить в людях. Вона небезпечна і, здається, ненормальна. Але люди готові на все, щоб зустрітися з нею. «А чому, як ти думаєш?» Вона утомлено зітхнула. «Не знаю. Справа тут не тільки в сексі. Звісно, в неї працюють найвродливіші дівчата в Бомбеї, і вона навчає їх найвитонченішим трюкам. Але люди йшли б до неї, навіть якби у неї не було всіх цих красунь. Не знаю, чому. Я приводила чимало клієнтів до мадам Жу. І декому навіть вдалося поговорити з нею крізь грати, як і мені. Але все одно я нічого не розумію. Вони полишають палац з таким виглядом, ніби були на одієнці у Жанне Дарк. Вона їх надихає. Але мене, ні трохи, мене завжди кидало дрож від неї. Вона тобі не подобається? Набагато гірше, Ліне. Я ненавиджу її. Ненавиджу настільки, що бажаю їй смерті. Тепер настала моя черга поринути в мовчання». Огорнувшись ним на наче шаллю, я дивився на мальовничу вуличну матушню, що пропливала за вікном повз її м'яко окреслений профіль. Поправді кажучи, таємниця мадам Жу не дуже хвилювала мене. Я цікавився нею, бо мусив виконати прохання Карли. Я кохав цю пригарну швейцарку, що сиділа поряд зі мною. Та вона й сама була необиякою таємницею. Мене цікавило, як вона потрапила до бомбея, чому має справи з цією страшною мадам Жу і чому ніколи не розповідала про себе. Та хоча, як мені куртіло дізнатися все про неї, я не міг її розпитувати. Я не мав права вимагати від неї повної відвертості, тому що не відкривав їй власних секретів. Я збрехав їй, сказавши, що я родом з Нової Зеландії, і у мене немає рідні. Навіть мого справжнього імені вона не знала. Я був закоханий в неї, але почувався зв'язаним цією брехнею по руках і ногах. Вона цілувала мене, і це було чудово, щиро і чудово. Але що означав цей поцілунок? Початок чогось чи кінець. Я всією душею сподівався, що справа, у зв'язку з якою ми їхали в цьому таксі, зблизить нас, розіб'є стіну поміж нами, зведену з секретів і обману. Я усвідомлював усю складність завдання, яке мені належало виконати. Як і те, що наш обман може розкритися і мені доведеться визволяти Лайзу з палацу Соломіць. Я був готовий до цього. Під сорочкою мене за поясом був у шкіряних піхвах, ніж із довгим і гострим лазом. Я міг упоратися з двома супротивниками. У в'язниці мені траплялося брати участь в ножових бійках. Ніж стара і примітивна зброя, але в руках людини, яка уміє з ним поводитися і не боїться увіткнути його в свого ближнього, він поступається за ефективністю хіба що пістолету. Сидячи у таксі, я без явих емоцій внутрішньо готувався до сутичок. Ліва рука у мене повинна бути вільною, щоб мати можливість вивести або витягнути Карло з Лайзою з палацу, а правою я повинен буду пробивати нам шлях. Я не відчував страху. Я знав, якщо доведеться битися, я дубаситиму, різатиму і колотиму, замислюючись. Таксистові нарешті пощастило вибратися із затору. Пірнувши під ескаладу, він надав газу і помчав широкою вулицею. Вітерець приніс нам прохолоду, і наше волосся, що намокло від поту, відразу ж висохло. Карла викинула недопалок біді у вікно і почала порпатися в лакованій шкіряній сумочці на довгому ремені, аж дістала самокрутку і запалила. «Мені треба отягнутися», – сказала вона, глибоко затягнувшись. Авто наполонили пахощі гашишу. Зробивши декілька затяжок, вона протягнула цигарку мені. «Гадаєш, це допоможе?» «Може й ні». Кашмірський гашиш був міцний, і я відчув, як розслаблюються м'язи шиї, плечей і живота. Водій демонстративно втягнув носом повітря і обернув стерку так, щоб видно було, що відбувається на задньому сидінні. Я віддав цигарку Карлі. Вона затягнулася ще пару разів і запропонувала її водієві. «Чарас Піта?» – запитала вона. «Ви палите, Чарас?» «Га-мунта!» – засміявся він, з радістю беручи цигарку. «Ще пак!» Викрушив цигарку до половини, він повернув її нам. «Ачха, Чарас! Вищий клас! У мене є американська музика, диско! Класне американське диско! Вам сподобається!» Він ставив касету в плеєр і ввімкнув його на повну гучність. За декілька секунд динаміки оглушили нас піснею «Сістер Слейч» – «Ми одна сім'я». Карла радісно закивала. Водій стишив звук і запитав, чи подобається нам музика. Карла у відповідь знову схвально кивнула і дала йому цигарку. Він повернув регулятор, довівши його до максимуму. Ми палили і підспівували, а за вікном линули тисячоліття. Там пропливали вози, запряжені буйволами, а в дорогих крамницях бізнесмени обирали собі нові суперпотужні комп'ютери. Під'їхавши до палацу, водій загальмував біля відчиненої забігайлівки і, тицьнувши в її бік великим пальцем, сказав Карлі, що чекатиме її в цьому місці. Я добре вивчив бомбейських таксистів і розумів, що пропозиція почекати продиктована особливим ставленням водія до Карли, а не бажанням заробити зайву рупію. Вона йому сподобалася. Мені вже не вперше траплялося спостерігати, як швидко Карлі вдається зачарувати людей. Звісно, вона була молода і вродлива, але водія завоювала перш за все своїм гарним хінді і тим, як вона на нім говорила. У Німеччині таксист теж був би приємно здивований тим, що іноземець говорить його мовою. І, можливо, навіть сказав би йому про це. А може, і нічого не сказав би. Те ж саме могло б статися і в Франції, Америці чи Австралії. Але на індійця це справляє незабутнє враження. І якщо йому сподобається в тобі ще щось, твої очі, усмішка або те, як ти реагуєш на жебрака, що підійшов, ти відразу станеш для нього своєю людиною. Він буде готовий зі шкіри пнутися, щоб догодити тобі. Піде на ризик заради тебе. Може навіть зробить щось небезпечне і незаконне. Якщо ти даси йому адресу, що не викликає довіри, на зразок цього палацу він чекатиме на тебе. Хоч би для того, щоб переконатися, що з тобою нічого не сталося. Ти можеш вийти за годину і не звернути на нього ніякої уваги, а він посміхнеться і поїде задоволений. Подібне відбувалося зі мною кілька разів у Бомбеї і ніколи в інших містах. Це одна з п'яти сотень причин, з яких я люблю індійців. Якщо ж ти їм сподобався, вони підуть за тобою, незамислюючись, і до краю. Карла сплатила водієві за проїзд, додала чайові і сказала, щоб він не чекав нас. Але ми обоє знали, що він чекатиме. Палац був чималою триповерховою кам'яницею з трьома фасадами. На вікнах були чавунні грати у вигляді акантового листя. На кам'яних архітравах над дверима і вікнами видніли п'ятикутні зірки. З правого боку палац огинає галерея. Кожен другий камінь на рогах від землі до самого даху був обтесаний у вигляді гранчастого діаманта. По всій довжині третього поверху тягнувся засклений балкон, запнутий бамбуковими жалюзі. Ми опинилися в довгому прохолодному коридорі. Тут було темніше, ніж на дворі. М'яке світло лялося з ліхтаря у формі лілій. Стіни були обклеєні шпалерами. Нечастий випадок у Бомбеї з його вологим кліматом. На них виднів квітковий орнамент у дусі Вільяма Морріса, в зелених і тілесно рожевих тонах. Повітря було насичено запахом квітів і пахощів. У коридору видніли зачинені двері, за якими стояла могильна тиша. Немов стіни в кімнатах були оббиті повстю. Біля входу нас зустрів високий худий чолов'яга. Його тонке червоно-коричневе волосся було заплетене в довгу косу, що доходило йому до стегон Бліде обличчя було без брови, а її такі густі, що я подумав був, чи не штучні вони. Привіт, раджане, сказала Карла крижаним голосом. Рам рам, міс Карло, відповів він традиційним індуським вітанням. Мадам зараз прийме вас, я принесу прохолодні напої. Він зробив крок у бік і жестом запросив нас піднятися по сходах, що починалися в кінці коридору. Пальці його простягнутої руки були забруднені хною. Таких довгих пальців я не бачив більше ні в кого. Ураджана моторошний вигляд», – пробурмотів я, коли ми мускарло відійшли. Він один з двох камердинерів і охоронців мадам Жу. «Явнух, кастрат, і набагато страшніший, ніж здається», – прошепотіла вона, трохи спонтеличивши мене. Ми піднялися на другий поверх по широких сходах з поруччям і балясиною стикового дерева. На стінах висіли портрети і фотографії в рамках. У мене виникло враження, ніби в домі є й живі люди, що ховаються за замкненими дверима. Стояла глибока тиша. Тихо, як у склепі. Пора сієсти від другої до п'ятої, але зараз навіть тихіше, ніж завжди, тому що вона чекає на тебе. Ти готовий? Так, готовий. Тоді вперед. Двічі постукавши в двері, вона обернула клямку, і ми увійшли до маленького квадратного приміщення. У ньому не було нічого, крім килима на підлозі, кремових мережевих штор на вікнах і двох великих плоских подушок. Крізь штори в кімнату просягало вечірнє світло. Голі стіни брунатної барви, в одній з них над плінтусом були металеві грати. Ми опустилися на подушки, стоячи навколішки перед ґратами, як на сповіді. «Я невдоволена тобою, Карло», – мовив голос, що змусив мене здригнутися. Я глянув уперед, але нічого не побачив. Мадам Жу була невидима. «А я не люблю, коли щось викликає моє невдоволення». «Задоволення – це міф», – сердито кинула Карла. «Воно придумане для того, щоб змусити нас купувати речі». Мадам Жуза сміялася. Це було булькання людини з хворими бронхами. Ох, Карло, Карло, мені тебе не вистачає. Але ти уникаєш мого товариства. Я вже й не пам'ятаю, коли востаннє бачила тебе. Я все-таки думаю, що ти звинувачуєш мене в тому, що сталося з Ахметом і Кристиною. Хоч ти й запевняєш, що це не так. Чи можу я повірити, що ти не тримаєш на мене зла? А зараз ти хочеш відібрати у мене мою улюбленецю? Це батько хоче забрати її, мадам відповіла Карла вже м'якшим тоном. А вже а ж. Вона промовила це слово так, ніби то була смертельна образа. «Ваш напій, міст Карло!» – озвався Раджан, і я мало не підскочив від насподіванки. Він підкрався задуму в кіт. мить я зазирнув у мерехтливу чорноту його очей. Обличчя його було безпристрасне, але в очах виразно проглядала холодна і безмежна ненависть. Я був спантеличений і загіпнотизований цією ненавистю і відчув незрозуміле збентеження. «Це твій американець?» – вимовила мадам Жук, повернувши мене до дійсності. «Так, мадам, його звуть Гілберт Паркер. Він працівник посольства, але тут він неофіційно». «Зрозуміло. Віддайте Раджану вашу візитну картку, містера Паркер». Це був наказ. Я виняв з кишені одну з карток і вручив їй Раджану. Він узяв її двома пальцями за краї, немов боявся підчупити яку-небудь заразу. Позадкував з кімнати і зачинив по собі двері. «Містере Паркер, Карла не повідомила мені по телефону. Ви давно Бомбей, Бомбеї?» – запитала мадам Жу, перейшовши на хінді. «Не дуже давно, мадам Жу. Ви непогано говорите на хінді, мої компліменти. Хінді – чудова мова», – відповів я фразу, яку прабакер свого часу змусив мене вивчити на пам'ять. «Це мова музики і поезії. А також мова кохання і грошей», – захихотіла вона. «Ви закохані, містере Паркер?» Я заздалегідь намагався вгадати, про що вона мене запитає, і продумав відповіді, але цього запитання не чекав. Я поглянув на Карло, але вона опустила очі вниз, і допомоги від неї чекати не було сенсу. «Закоханий?» – перепитав я, і на хінді це слово прозвучало, як якесь магічне заклинання. «Так, я маю на увазі романтичну любов. Любов, містере Паркер, і у вас така любов». «Так, не знаю, чому я так відповів». Це дуже сумно, любий мій, містере Паркер. І закохані ви, звісно, в Карлу. Тож вона й умовила вас виконати її маленьке прохання. Запевняю вас. Ні, це я вас запевняю, містере Паркер. Може, Лайзен-батько і справді тужить за донечкою. Та я певна, що це Карла умовила вас вплутатися в цю справу. Я знаю мою другу Карлу і її методи. Не сподівайтеся, що вона теж полюбить вас. Нічого, крім горя, ця любов вам не принесе. Вона ніколи не покохає вас. «Кажу вам це дружньо, містер Паркер». «Не хочу здаватися нечемним», – пробурмотів я, стиснувши зуби. «Але ми прийшли сюди для того, щоб поговорити про Лайзу Картер». «Так, звісно, але якщо я відпущу свою Лайзу з вами, де вона житиме?» «Я, я не знаю цього точно». «Ви не знаєте?» «Ні, я, вона житиме», – почала Карла. «Заткнись, Карло», – гаркнула мадам Жу. «Я питаю Паркера». «Де вона житиме, я не знаю», – відповів я твердо. Вважаю, вона сама вирішить. Настала довга пауза. Мені ставало дедалі важче говорити на хінді. Я почувався украй невпевнено. Вона поставила мені три запитання, і на два з них я не зміг дати чіткої відповіді. Карла, мій гід у цьому протиправному світі, здавалося, заблукала в ньому так само, як і я. Мадам Жу грубо крикнула на неї, звелівши заткнути рота. І Карла проковтнула це спокірністю, якої я ніколи не бачив в ній, навіть не підозрював, що таке можливо. Узявши склянку, я ковтнув німбу пані. В охолоджений лаймовий сік було додано щось гостре. Воно скидалося на червоний перець. За гратами ворухнулася якась тінь. Почувся шепіт. Я подумав, чи не Раджан там з нею. Розібрати щось було неможливо. Нарешті мадам заговорила. Ви можете узяти лайзу з собою, містере закоханий Паркер. Але якщо вона вирішить повернутися сюди, я її вже не відпущу. Так і знайте. Якщо вона повернеться, то залишиться тут назавжди. І втручання з вашого боку буде украй небажане. Зрозуміло, ви можете приходити до мене як їсть, коли побажаєте. Я буду рада бачити, як ви відпочиваєте. Не виключено, що ви пригадаєте моє запрошення, коли Карла звільниться від вас. А поки що тямте. Якщо Лайза повернеться, вона буде моєю. А вже ж, я розумію. Дякую вам, мадам. Я відчував величезне полегшення. одієнця геть змордувала мене. Але ми перемогли. Подругу Карли відпустили з нами. Сік з мінеральною або содовою водою. Мадам Жуб почала ще швидко говорити вже іншою мовою, здається, німецькою. Слова були гострі і погрозливі. Карла час від часу відповідала «я» або «натюрліхнігт». Але цим її участь у розмові і вичерпувалася. Стоячи на колішках, вона похитувалася з боку на бік. Руки її ходили згорнуті, очі заплющені. І раптом вона заплакала. Сльози спадали з її віймов на мистинки варвиці. Деякі жінки плачуть легко. Їхні сльози нагадують краплю дощу, що паде в сонячну погоду, а обличчя після цього здається вмитим, ясним і мало сяє з утіхи. Інші ж плачуть важко і болісно, втрачаючи при цьому всю свою красу. Карла була однією з таких жінок. Вона страждала. Обличчя її скривилося від болю. За ґратами і далі звучав прокурений голос, що вихаркував гострі шиплячі звуки і репучі слова. Карла хиталася і мовчки плакала. Вона роззявила рота, але, не видавши ні звуку, знову стовлила його. Крапелька поту стікала з її скроні по щоці. Ще декілька крапель з'явилися на верхній губі і розчинилися в сльозах. Потім раптом настала тиша. За ґратами не відчувалося ніяких ознак людської присутності. Зібравши всю свою волю і стиснувши зуби з такою силою, що її щелепи побіліли, а все тіло затремтіло, Карла провела руками по обличчю і припинила плакати. Вона сиділа нерухомо, потім простягнула руку і торкнулася мене. Рука її лягла на моє стегно і стала м'яко і рівномірно погладжувати його. Так ніжно, не наче заспокоювала перелякану тварину. Вона невідривно дивилася мені в очі, але я не міг зрозуміти, чи то вона хоче повідомити мені щось, чи питає. Вона дихала глибоко і швидко. Очі її в напівтемній кімнаті здавалися майже чорними. Я геть розгубився. Не розуміючи німецької, я гадки не мав, про що каже голос з гратами. Я хотів був утішити Карлу, але не знав, з якої причини вона плакала, тож підвівся і допоміг їй устати. На мить вона припала головою до моїх грудей. Я поклав руки їй на плечі, щоб вона заспокоїлася. Двері відчинилися і ввійшов Раджан. «Вона готова!» – просичав він. Карла поправила штани на колінах, взяла сумочку і пішла до дверей. «Ходімо, а кінець!» – сказала вона. Раджан привів нас до кімнати в самому кінці коридору. Двері були відчинені. Кімнату прикрашали великі кіноафіші. Лорен Беккол в сцені з мати і не мати, П'єр Анджелі у фільмі «Хтось там вгорі любить мене» і Шон Янг у тому, хто біжить по лезу бритви. На великому ліжку в центрі кімнати сиділа пригарна молода жінка з густим і довгим білявим волоссям. Її очі були небесно-блакитного кольору. Губи пофарбовані темно-червоною помадою. Біля її ніг лежала валіза і косметичка. Щось ви, дітько, б вас ухопив дуже довго. Я чекаю, чекаю тут, сказала вона з каліфорнійським акцентом. Гілберту треба було переодягнутися, відповіла Карла, до якої повернулася її звичайна упевненість. Нащо тобі ці подробиці? Гілбертові. її ніс призерливо зморщився. Це довго пояснювати, відповів я без усмішки. Ви готові? Не знаю, відповіла вона, дивлячись на Карло. Ви не знаєте? А йди знаєш, куди, хлопче, вибухнула вона. І взагалі, яке тобі діло до цього? «То ви йдете чи ні?» «Вона згодна?» – запитала Лайза у Карли. Обидві жінки подивилися на Раджана, а потім на дзеркало, що висіло на стіні. «Я здогадався, що мадам Жу підглядає за нами і підслуховує». «Так-так, вона сказала, що ви можете йти з нами». Відповів я їй, сподіваючись, що вона не буде критикувати мій недосконалий американський акцент. «Це правда? Без обману?» «Без обману», – сказала Карла. Дівчина швидко встала і схопила свої речі. «Чого ж тоді ми чекаємо? Ходімо звідси поки ця, поки вона не передумала». Коли ми виходили на двір, Раджан тицнув мені конверта. Він знову подивився мені в очі довгим поглядом, переповненим незрозумілою люттю, і зачинив за нами двері. Я наздогнав Карлу і, взявши за плечі, повернув до себе. «Що все це означає?» «Що ти маєш на увазі?» – запитала вона, намагаючись усміхнутися. «У нас вийшло. Ми витягнули Лайзу. Я не про це». Я про ті ігри, в які грала мадам жу з тобою і мною, а також про твій плач. Що це означає? Вона поглянула на Лайзу, яка стояла, затуливши очі долони від сонця, хоча воно оці порі було не таке яскраве, а потім перевела втомлений і здивований погляд на мене. Невже треба говорити про це просто тут, на вулиці? Не треба, відповіла Лайза за мене. Я не з вами розмовляю, огризнувся я. Зі мною ти тут теж розмовляти не будеш, твердо заявила вона. Не тут і не зараз. Що це все означає? Ти перехвилювався, Ліне. Перехвилювався? Мало не заволав я, відчуваючи, що вона має рацію. Я був злий на неї за те, що вона так мало розповіла мені і так погано підготувала до цього інтерв'ю. Це смішно, вигукнув я. Це справді смішно. То цей безмозклий черв'як, запитала Лайза. Заткни рота, Лайзо, гаркнула Карла, як ото нещодавно гаркнула на неї мадам Жу. І реакція Лайзи була такою ж, як у Карли. Вона покірно замокла. «Я не можу говорити про це тут, Ліне», – сказала Карла, дивлячись на мене з мумовільною досадою і розчаруванням. «Слухай, я ж бачу, що за всім цим криється значно більше, ніж ти мені розповіла. Що пов'язує тебе з цією мадам? Звідки вона знає про нас з тобою? Передбачалося, що я співробітник посольства, а вона раптом почала базікати про те, що я закоханий в тебе. Не розумію. І хто ці Ахмед і Кристина? Що з ними сталося? Що вона мала на увазі? То ти тримаєшся незалежно і певно. То ти раптом розсипаєшся над руски, коли ця мадам починає безупинно молоти щось німецькою чи ще там якоюсь мовою. Це був швейцарський варіант німецької. Люто проциділа вона крізь зуби. Швейцарська, китайська. Хіба не байдуже? Я хочу знати, що відбувається. Я хочу допомогти тобі, але для цього я повинен знати. Ну, в чому річ? За п'ять метрів од нас, біля своєї машини, стояв водій таксі, що доправив нас сюди. Усміхаючись, він спостерігав за нами. Карла подивилася на нього через плече. Водій утервувся червоною хусткою і всміхнувся Карлі. «Ти стоїш на тротуарі перед палацом», – сказала Карло сердито і сумно. «А я сідаю в це таксі, а куди я їду – це не твоя справа». Вона попрямувала до автомобіля. Коли вони сідали, я почув, як Лайза поспиталася. «Де ти вискіпала цього Бевзя?» Вони проїхали повз мене, і я раптом пригадав, що залишив у Карле в квартирі свій одяг і черевики. «Гей!» – крикнув я на таксі. А мій одяг! Карло!» «Містер Лін?» Поряд зі мною стояв якийсь чоловік. Обличчя його здавалося знайомим, але я не міг пригадати, хто це такий. «Так, у чому річ?» Абдельхадер хоче бачити вас, містер Ліне». Це був Назір, шофер Кадербгая. Неподалік стояв білий автомобіль. «А звідки ви? Як ви тут опинилися?» «Він просить вас приїхати до нього». Показав він автомобіль і зробив два кроки в його бік. «Навряд чи я зможу, Назіре. У мене був важкий день. Скажіть Хадербгаю, що я...» Він сказав, щоб ви негайно приїхали. Похмуро урвав мене Назір. Потім скривився і мовив з незвичною для нього люб'язністю. Хадербгай сказав, приїжджайте, будь ласка. «Так, саме так». Він сказав, будь ласка, приїжджайте, містер Еліне. Слово «будь ласка» прозвучало у вустах Назіра фальшиво. Було ясно, що з його погляду пан Абдель Хадерхан просто віддає накази, які негайно всіма виконуються. Але йому звеліли передати це мені як прохання, а не як команду, і він, очевидно, вивчив цю англійську фразу на пам'ять. Я уявив собі, як він іде по місту, повторюючи про себе фразу і відчуваючи при цьому таку огиду, немов це уривок з молитви, зверненої до чужого Бога. Та хоч як він ставився до цих слів, на мене вони справили вплив. І на його обличчі відбулося полегшення, коли я всміхнувся. «Окей, назіре». Зітхнув я. Гайда. Він відчинив задні двері автомобіля, але я сів спереду. Конверт, що його мені вручив Раджан, був у мене в руках. Я розірвав його і витягнув чорно-білу фотографію. На ній я побачив напівосвітлену кімнату, заставлену статуетками і прикрасами різних епох і культур. У високому фотелі сиділа жінка в надзвичайно довгій вечірній сукні, що спадала долі і повністю затягувала її ноги. У жінки була пишна зачіска, Темні коси звувалися пасмами з обох боків круглого і досить повного лиця. Очі дивилися в камеру з якимось переляком і обуренням. Рот у неї був крихітний, а губи уперта на дузі. І ця вродлива жінка на її обличчі відбувалася зарозумілість, злість, переляк, розбещеність, егоїзм. Світлина демонструвала ці риси і натякала, що є її гірші. А внизу було великими червоними літерами написано. Тепер, мадам Жу, Задоволена. Розділ 14 Заходьте, містер Еліне, заходьте. Ні, сідайте тут, будь ласка. Ми чекали на вас. Абдель Хадер показав мені на місце ліворуч від себе. Я скинув взуття біля порога, де вже валялося декілька пар чаровиків і сандалів, і сів на розкішно обтягнуту парчу подушку. Приміщення було просторе. Вісім чоловіків, що сиділи навколо низького марморового столу, зайняли тільки один з його рогів. Підлога була вимощена п'ятикутними керамічними кахлями золотавої барви. У куткудами сиділи, долі лежав квадратний із фаханський килим. Стіни з клепінчого стеля, викладені мозаїкою блакитного і білого кольору, створювали ілюзію неба з хмарами. Дві відкриті арки вели з кімнати в широкі коридори. Три вікна з низькими підвіконнями виходили в засаджений пальмами двір. Вікна були оплямовані фігурними колонами, Сходячись у горі, вони утворювали баню, на якій було написано щось арабською. З двору долинало дзюрчання каскадового фонтана. Це була чудова кімната, оформлена зі строгим смаком. Крім марморового столика і подушок, меблів у ній не було. Єдиною прикрасою було зображення каби, що висіло на стіні. Камінь було написано чорною фарбою на тлі фольги. Чоловіки, що сиділи або напівлежали на подушках, почувалися, мабуть, цілком комфортно в цьому скромному інтер'єрі. Якби їм закуртіло, вони могли б створити собі хоч яку пишноту в побуті, адже втілювали всю силу і могутність невеликої кримінальної імперії. «Вам вдалося освіжитися?» – запитав Хадар. Дорогою Назір зупинив машину біля мечеті Набіла в Донгрі і показав мені велику ванну кімнату. Там я умив руки і обличчя. Того літа в бомбеї стояли цілі хмари пилу і кіптяви. Тож, коли я утирав лице хусткою після прогулянки, вона була чорна від бруду. «Так, дякую вам. Я почуваюся змореним, але ваша гостинність у поєднанні з сучасними сантехнічними зручностями підбадьорили мене», відповів я на хінді, постаравшись не просто повідомити необхідну інформацію, а й зробити це з гумором. «Ми не усвідомлюємо, наскільки приємно говорити рідною мовою, поки нам не доводиться продиратися крізь нетрі чужої. Коли Хадербгай заговорив зі мною англійською, я полегшено зітхнув. Будь ласка, говоріть англійською, містер Аліне. Я дуже радий, що ви засвоюєте наші мови, але сьогодні ми хочемо попрактикуватися у вашій. Всі ми можемо говорити, читати і писати англійською. Що ж до мене, то за молоду я навчився не тільки хінді і урду, а й англійської. Мій друг Абдул, що сидить поряд з вами, називає англійську своєю першою мовою. І всі ми використовуємо кожну нагоду для вдосконалення навичок. Для нас це дуже важливо. Одна з причин, чому я запросив вас сьогодні, полягає в тому, що ми хотіли б насолодитися бесідою з людиною, для якої англійська мова є рідною. Ми збираємося тут щомісяця і проводимо дискусії на різні теми. Але спочатку я повинен представити вам своїх друзів. Хадербгай торкнувся літнього чоловіка, що сидів праворуч від нього. Він був у афганському національному костюмі, що складався із зелених шароварів і довгої кофти. Це Собган Махмуд сказав Хадербгай. тому, як я представлю всіх, ми звертатимемось один до одного просто на ім'я, оскільки всі ми тут близькі друзі. Добре, Ліне?» Собган привітно хитнув головою, глянувши на мене поглядом, у якому виблискувала Криця. Може, хотів переконатися, чи я розумію, яка це честь для мене – звертатися до них на імення. А це мій давній друг з Пешавара, Абдулгані. За ним сидить Халед Ансарі, уродженець Палестини. Його сусіда Раджубгай родом зі священого міста Варанаси. Ви там не були? Обов'язково знайдіть час відвідати це місто. Раджубгай склав руки в мовчазному вітанні. Очі його дивилися жорстко і насторожено. Поруч з нашим дорогим Раджу сидить Кекі Дорабджі, що приїхав до Бомбеї з Занзібару 20 років тому, разом з іншими індійськими парсами, яким довелося покинути острів через націоналізм. Дорабджі, високий і худий чолов'яга років п'ятдесяти п'яти, глянув на мене темними очима. На його обличчі застиг вираз глибокої меланхолії. А це Фарід. Він наймолодший з нас і єдиний махараштрієць. Фарід народився в Бомбеї. Його сім'я переїхала з Гуджарету. І нарешті поряд з вами сидить Маджил, який народився в Тегарані, але живе в Бомбеї вже понад двадцять років. Молодий слуга приніс тацю зі склянками і глеком з чорним чаєм. Відразу ж після цього до кімнати увійшло ще троє чоловіків, що посідали на іншому килимі. Хадербгай представив їх мені як Ендрю Фереру з Гоа, Салмана Мустана і Саджая Кумара з Бомбея. Проте надалі вони не брали участі в загальній розмові. Мабуть, це були молоді гангстери, що стояли на нижніх щаблях ієрархії. Вряди годи вони похмуро зиркали на мене певне гадали, чи можна мені довіряти і чи важко мене убити, не маючи пістолета в руках. Ліна, ми зазвичай вибираємо для наших дискусій певну тему. Звернувся до мене Абдулгані. Але спочатку нам хотілося б дізнатися вашу думку ось про це. Нахилившись, він підштовхнув до мене велику листівку, що лежала на столі. Я розгорнув її і прочитав чотири абзаци тексту, набраного великим шрифтом. Сапна. Люди Бомбея, слухайте голос свого короля. Ваша мрія здійснилася, і я прийшов. Я сапна, король вашої мрії, король крові. Ваша пора настала, діти мої, і ланцюги вашого страждання розірвуться. Я прийшов, я закон. Моя перша заповідь – розплющте очі. Я хочу, щоб ви побачили, як ви голодуєте, а вони викидають їжу. Я хочу, щоб ви побачили, в якому ганчір'ї виходите, тоді як вони вбираються у шовки». Я хочу, щоб ви побачили, що живете ви у помийці, а вони – в палацах з мармуру і золота. Моя друга заповідь – убийте їх всіх. Зробіть це ім'я моє. Я сапна. Я закон. Все інше було в такому ж дусі. У перший момент ця заява здавалася мені безглуздою, і я хотів був уже посміхнутися, але тут побачив спрямовані на мене стурбовані погляди і поспішно перетворив усмішку в гримасу. Їм було не до жартів. Не знаючи, чого саме Ганні чекає від мене, і намагаючись виграти час, я прочитав цю божевільну, пихату прокламацію ще раз і пригадав, що хтось написав «Сапна» в Небесному селі на 23-му поверсі торгового центру, а прабакер і Джонні розповіли про те, що ім'ям «Сапни» були здійснені звірячі вбивства. Всі дивилися на мене в похмурому очікуванні. Атмосфера ставала загрозливою. Я відчув, як волосся в мене на руці стало дибки. А в рівчаку на спині проповзла гусінь холодного поту. «То що ж, Ліне? Га? Що ви думаєте про це?» У кімнаті стояла така тиша, що я почув, як ковтаю грудку, яка застрягла в горлі. Навіть не знаю, що сказати. Це виглядає так абсурдно, так безглуздо, що важко поставитися до цього серйозно. Мажид голосно прокашлявся. З-під його насуплених колючих чорних брів мене сверлили колючі чорні очі. «Якщо вважати, що розпанахати людину від паху до горла, розкидати її органи по всьому будинку і полити все її кров'ю – це серйозно, то треба і поставитися до цього серйозно. А Сапна зробив це? Його прибічники зробили це, Ліне, – відповів Абдулгані. І на їхньому рахунку ще принаймні шість убивств за останній місяць. Я чув розмови про Сапну, але вважав, що це вигадки, щось подібне до легенди». «В газетах нічого не писали про це, а я читаю їх щодня». «Ця справа засекречена, і розслідування ведеться дуже обережно», – пояснив Хадербгай. «Але ми знаємо, що вбивали прихильники Сапни, тому що його ім'я було написане кров'ю на стінах і на підлозі. На цей момент цього Сапни офіційно не існує. Але це питання часу, і скоро всі дізнаються про нього і про те, що твориться від його імені. І ви не знаєте, хто це? Він нас дуже цікавить, Ліне» відповів Хадербгай. «Що ви думаєте про цю прокламацію? Вона була розвішена на багатьох ринках і житлих бідняків і написана англійською, як бачите, вашою мовою. У цих словах звучав осуд, і хоча я не мав ніякого стосунку до цього сапне, я почервонів. Не знаю, не бачу, як я можу допомогти вам». «Ну-ну, Ліне», – озвався Абдулла Гані. «У вас повинне було скластися якесь враження від прочитаного. Повинні були виникнути якісь думки. Не бентежтеся». Просто скажіть, що вам спало на думку. Це вас ні до чого не зобов'язує. Ну, почав я неохоче, перше, що спадає на думку, цей сапна або той, хто складав прокламацію, можливо, християнин. Християнин? Розсміявся Хале. Йому було років 35. Великий шрам тягнувся плавною дугою від його лівого вуха до кутика рота, і вся ліва половина обличчя була паралізована. Так, християнин, начебто... Та ж християни начебто повинні любити своїх ворогів, а не випускати з них тельбухи. «Дай йому договорити», – посміхнувся Хедербгай. «Продовжуйте, Ліне, що примушує вас думати, що Сапна – християнин?» «Я не сказав, що вважаю Сапну християнином, але той, хто написав це, використовує християнську фразеологію. Ось, наприклад, в першій частині. «Я прийшов, і далі зробіть це в ім'я моє. Це узято з Біблії. І в третій частині». «Я істина в їхньому світі брехні, я світло в пітьмі їхньої захланності, мій кривавий шлях – ваша свобода». Тут він переказує Біблію своїми словами. Далі. «Я шлях, я істина, я світло». Це можна знайти в Біблії. А пропозиція в кінці – «блаженні вбивці, бо вони крадуть життя в ім'я мене». Це перефраз Нагірної проповіді. Можливо, тут є і інші паралелі з Біблією, але в цій прокламації все спотворене. Таке враження, що той, хто писав її, насмикав шматків з Біблії і перегорнув її до Дригом. «Як це до Дригом? Поясніть, будь ласка», – попросив Маджул. «Я хочу сказати, що це не узгоджується з ідеями, викладеними в Біблії. Мова тут біблійна, а сенс протилежний. Я міг би розвивати цю тему і далі, але Абдулгані зупинив мене. Спасибі, Ліне, ви нам дуже допомогли, але досить уже про цього типу. «Я не зачіпав би цю неприємну тему, але мене попросив про це Хадер, а його бажання для мене – закон. Пора розпочинати нашу дискусію. Перекурімо і поговоримо про інші речі. Згідно з нашим звичаєм, гість розкурє кальян, тож починайте, будь ласка». Фарід підвівся і поставив коло столу величезний кальян із шістьма патрубками. Роздавши курильні трубки, він опустився навпопічки біля кальяна. Всі затулили свої трубки великим пальцем, і коли Фарід запалив сірник над чашею у формі тюльпана, я розкурив кальян. У ньому була суміш Гашишу і Марихуани, яку називають Ганга Джамуна, на честь двох священих річок – Гангу і Джамуни. Суміш діяла дуже ефективно, а дим надходив під великим тиском, тож відразу ж очі у мене налилися кров'ю, все почало переді мною розпливатися. Мені здавалося, ніби обличчя відсуваються в різнобіч, а рухи їхні сповільнюються. Карла називала такий стан «Льюіс каролівським «Я так накачалася», – казала мона, – «у мене наче Льюіс карол перед очима». Я перекрив свою трубку і спостерігав за тим, як по черзі в сповільненому темпі затягуються інші. Обличчя у мене було немов з пластиліну, на ньому сама собою розцвітала дурнувата задоволена усмішка, і я почав її проганяти аж виявилося, що знову настала моя черга. Всі дуже серйозно ставилися до цього діла. Ніхто не розмовляв, не всміхався і не сміявся. Курці сиділи з безпристрасним, знудьгованим виразом, який буває у людей, що піднімаються в ліфті на 47-й поверх у товаристві незнайомців. Аж ось Ферід прибрав кальян і почав вичищати попіл із чашечки. «А зараз, Ліне, – сказав Хадеребгай, ви, як наш гість, повинні запропонувати тему для дискусії». «Це теж наш звичай. Як правило, ми вибираємо яку-небудь релігійну тему, але це не обов'язково. Про що ви хотіли б поговорити?» «Поговорити?» – я, намагаючись витрусити з голови малюнок килима у мене під ногами, який заважав мені нормально бачити обличчя. «Так, Ліне, запропонуйте тему для розмови. Ну, наприклад, життя і смерть, любов і ненависть, відданість і зрада», – пояснив Абдулгані. У нас тут щось на кшталт дискусійного клубу. Ми зустрічаємося принаймні раз на місяць і, покінчившись з діловими і особистими питаннями, розмовляємо на всякі філософські теми. Так ми розважаємося. А сьогодні у нас в гостях англієць, і він повинен дати нам тему для дискусій англійською мовою. «Я взагалі-то не англієць». «Не англієць? А хто ж?» – з підозрою запитав Маджид. Це було добре запитання. Згідно з фальшивим паспортом, захованим в моєму рюкзаку в нетрищах, я був громадянином Нової Зеландії. На візитних картках у мене в кишені було написано, що я Гілберт Паркер із Сполучених Штатів Америки. Селяни села Сундер зробили з мене індійця Шантарама. А у себе на батьківщині я був відомий як людина, котру розшукує поліція. Але чи можу я тепер вважати Австралію своєю батьківщиною? Запитав я себе. І чи є у мене батьківщина взагалі? І поставивши собі це запитання, я зрозумів, що вже знаю відповідь. Якщо батьківщина – це країна, яку ми любимо всім серцем, то моєю батьківщиною була Індія. Але для неї я був такою ж переміщеною особою без підданства, як і тисячі афганців, персів та інших людей, що втекли у цю країну і спалили по собі мости. Одним з тих вигнанців, які, сподіваючись на майбутнє, закопали своє минуле в ґрунті власного життя. «Я австралієць», – відповів я перше за весь час перебування в Індії, визнавши цей факт. Мій внутрішній голос підказував, що Хадербгая краще не обманювати. «Дуже цікаво», – відгукнувся Абдулла Гані, звівши одну брову і багатозначно кивнувши Хадербгаю. «Тож яку тему ви обрали, Ліне?» «Будь-яку тему?» – запитав я, намагаючись виграти час. «Таку, яка вам подобається. Минулого тижня ми обговорювали тему патріотизму, зобов'язання людини перед Господом і перед своєю країною. Тема вельми цікава. А що запропонуєте нам сьогодні ви? Ну, в прокламації Сапни мені трапилася фраза «Наше страждання – наша релігія». І при цьому я пригадав, як декілька днів тому, коли нетрища чергове зруйнувала поліція, яка жінка сказала «Наш обов'язок – трудитися і страждати». Вона сказала це спокійно, без обурення, але мені таке ставлення не зрозуміле. І я не думаю, що коли-небудь погоджуся з ним. Чому люди страждають? Чому погані люди страждають значно менше, ніж добрі люди? Я не маю на увазі себе. Майже всі свої страждання я сам накликав на себе. І тільки Господь знає, скільки страждань я завдав іншим людям. Але все одно я не можу змиритися з муками людей у нетерщах. То може взяти за тему страждання? Мою пропозицію зустріли мовчанням, але Хадир Бгай нагородив мене усмішкою. Цікава тема, Ліне. Маджит Бгаю, прошу тебе першим висловитися з цього питання. Маджид прочистив горло, похмуро всміхнувся, почухав великим і вказівним пальцями кущисті брови і почав свою промову з упевненим виглядом людини, що звикла висловлювати свої погляди перед аудиторією. Значить страждання. Гадаю, страждання – справа нашого вибору. Я думаю, не обов'язково страждати, якщо ти достатньо сильний, щоб подолати страждання. Людина з сильною волею настільки володіє своїми почуттями, що майже неможливо змусити її страждати. Коли ж ми страждаємо від болю або чого-небудь ще, то це означає, що ми не володіємо собою. Отже, не мій погляд, страждання – це слабкість. «Аджга-джга», – промовив Хадербгай, що приблизно відповідало англійському «ну-ну» або «так-так». «Цікавий погляд, але дозволь поставити тобі запитання. Звідки людина бере силу?» «Звідки бере силу?» – пробурчав Маджит. «Ну, я думаю, це всім зрозуміло. Чи ти не згоден?» «Та ні, загалом згоден. Але скажи мені, друже, хіба наша сила не народжується почасти і в стражданні? Труднощі і страждання загартовують нас, хіба ні?» І гадає людина, яка не боролася з труднощами і не страждала по-справжньому, не така сильна, як та, що багато страждала. Отже, ми повинні страждати, щоб стати сильними. А якщо, як ти говориш, ми повинні бути слабкими, щоб страждати?» то виходить, що ми повинні бути слабкими, щоб стати сильними. Що скажеш?» «Еге», – відповів Маджид, посміхнувшись. «Можливо, в цьому щось є, і ти частково маєш рацію. Але все одно я вважаю, що страждання – це питання сили і слабкості. Я не в усьому згоден з нашим братом Маджидом», – вступив у розмову Абдулгані. «Але мені здається, що людина дійсно може володіти силою, що дозволяє їй боротися зі стражданнями». А в чому вона черпає цю силу і як бореться зі стражданнями, — запитав Хадербгай. Мабуть, у різних людей це відбувається по-різному, але гадаю, переважно воно відбувається тоді, коли людина дорослішає. Дорослішати — це й означає навчитися боротися зі стражданнями. З віком ми втрачаємо ілюзії і усвідомлюємо, що щастя буває рідко і швидко минає. Це нас вражає, причому що дужче вражає, то дужче ми страждаємо. Можна сказати, що страждання – це свого роду гнів. Ми обурюємося від того, що нам завдає болю життя. І це обурення і гнів ми і називаємо стражданнями. Звідси ж, до речі, випливає і фатальна доля героя. Знову ця фатальна доля. Хоч про що ми говоримо, ти все зводиш до цього, сердито мовив Маджит. У Абдулі є пункти, Кліне, пояснив мені Халет, суворий палестинець. Він вважає, що доля наділила деяких людей якостями, наприклад, надзвичайну хоробрістю, що змушують їх здійснювати безрозсудні вчинки. Він називає це «фатальною долою героя» і вважає, що такі люди мусять вести за собою інших набій і сіють навколо хаос і смерть. Можливо, Абдул і має рацію, але він так часто каже про це, що вже набридна. Залишивши осторонь питання про фатальну долю, дозволь мені поставити тобі одне запитання, Абдуле. — сказав Хадербгай. — Чи є на твій погляд відмінність поміж стражданнями, яких ми завдаємо, і стражданнями, яких зазнаємо самі? — Звісно, — відповів Абдул. — До чого ти хилиш? — До того, що як існують щонайменше два різновиди страждання, то вони не можуть бути гнівом, про який ти говорив. Хіба не так? То чим же є ці два різновиди страждання, по-твоєму? — Ха! — вигукнув Абдулгані. — Хадере, ох ти ж і лис! Знову загнав мене в кут! Ти слухаєш мене лише для того, щоб перемогти в суперечці? І ловиш мене на цьому якраз тоді, коли я вже вітаю себе з перемогою. Але зачекайно я обміркую це запитання і знайду такий незаперечний аргумент. Схопивши з шматок солодкого барфі, він кинув його в рота і почав задоволено жувати. А що ти скажеш із цього приводу, Халеде? Тицнув він під бік сусіда. Я знаю, що страждання – річ цілком реальна, спокійно відповів Халед, стиснувши зуби і зазнає його тільки той, кого б'ють батогом, а не той, хто цей батіг тримає. «Халеде, любий мій!» – простогнав Абдулгані. «Ти на десять з гаком років молодша за мене, і я люблю тебе не менше, ніж любив би молодшого брата, але ти говориш такі похмурі речі, що через них пропаде все задоволення, отримане нами від цього чудового чаресу. Якби ти народився і виріс в Палестині, то знав би, що деякі люди народжуються для того, щоб страждати». Вони страждають постійно, страждання не відпускає їхні на мить. Ти знав би, звідки береться справжнє страждання. Звідти ж, звідки бере початок любов, свобода, гордість. І там же ці почуття і ідеали вмирають. Страждання ніколи не пропиняється. Ми просто вдаємо, що не страждаємо. Для того, щоб наші діти не плакали у вісні. Він розгнівано подивився на свої руки. немов це були закляті вороги, що просять пощади. У кімнаті запанувала гнітюча тиша. І всі погляди мимоволі звернулися до хадера. Врешті він кинув Фаріду, закликаючи його висловитися. «Гадаю, наш брат Халет по-своєму має рацію. Тихо і трохи збентежено почав Фаріт. Він поглянув великими темнокарими очима на хадербгая, і коли той зацікавлено і заохочувально кивнув, провадив. Гадаю, щастя – теж реальна, дійсна річ, але ми через нього стаємо безрозсудними. Щастя – це така дивна і могутня річ, що ми через нього хворіємо» а страждання виліковує нас від цього, від надміру щастя. Як це мовиться? В Гаррі Вазан Хадербгай нагадав йому цю фразу на хінді і переклав її англійською мовою дуже тонко і поетично. Тягар щастя може полегшити лише бальзам страждання. А вже ж це я хотів сказати, без страждання щастя розчавило б нас. Це дуже цікава думка, Фаріде, сказав Хадербгай, і молодий індієць спалахнув від цієї похвали. Я відчув легкий укол заздрості. Прихильна усмішка Хадера наділяла щастям не менш, ніж гашиш у кальяні. Мене охопило непереборне бажання бути сином Абделя Хадерхана, заслужити його похвалу. У моєму серці була порожнеча, і там почав вимальовуватися образ Хадербгая. Високі вилиці і коротка срібляста борідка, чітко окреслені губи і глибоко посаджені очі стали для мене ідеальним утіленням батька. Озираючись на цей момент у минулому, і згадуючи, як хотів я любити Хадера, з якою готовністю схопився за можливість служити йому як вірний син батькові, я питаю себе, чи не були мої почуття значною мірою породжені тим фактом, що він володів такою сильною владою у цьому місті. Його місті. Ніде я не почувався в такій безпеці, як в його товаристві. Я сподівався, що, занурившись у річку його життя, я змию у себе тюремний запах, втечу від переслідувачів, що гналися за мною. Тисячу разів протягом усіх цих років я питав себе, чи полюбив би я його так само швидко і так само віддано, якби він був бідний і безпорадний. Сидячи під небесним куполом цієї кімнати і заздрячи Фаріду, що заслужив похвалу, я розумів, що хоча Хадирбгай першим заговорив про те, що хоче зробити мене сином, насправді це я зробив його своїм названим батьком. І протягом всієї цієї дискусії тихий голос в мені промовляв, як молитву і заклинання. «Батько мій!» Батьку мій, ти, схоже, не поділяєш ентузіазму, з яким ми всі користуємося можливістю поговорити англійською мовою, дядечку Собгане?» Звернувся Хадербгай до суворого сивочолого діда, що сидів праворуч від нього. «Якщо ти не заперечуєш, я скажу за тебе. Я знаю, що ти думаєш. Коран учить нас, що причиною наших страждань є наші гріхи і провина. Хіба ні?» Собган кивнув. Здається, його втішило, що Хадербгай вгадав його позицію. Ти сказав би, що, живучи відповідно до принципів, які проповідує священий Коран, добрий мусульманин виганяє страждання зі свого житла, і по смерті його чекає блаженство на небесах. Ми всі знаємо, що думає дядечко Собган, нетерпляче урвав його Абдула Гані. Ніхто з нас не стане заперечувати тобі, Собган Джі. Але все-таки дозволь мені сказати, що ти деколи заходиш в них дуже далеко. Я пам'ятаю, як ти побив бамбуковою палицею молодого Махмуда за те, що він заплакав, коли померла його мати? Зрозуміло, нам не слід опиратися волі Аллаха, але виявляти ті або ті почуття цілком природно. Хіба ні? Але облишмо це. Що мене справді цікавить, то це твоя думка, Хадере. Будь ласка, скажи нам, що ти думаєш про страждання? Поки Хадербгай збирався на думці, всі мовчали. У кожного був свій погляд, і всі виклали його. Але було ясно, що останнє слово завжди залишається за Хадербгаєм. Я відчував, якщо присутнім ще колись поставлять запитання про страждання, їхня відповідь буде такою, яку дає зараз господар. Вираз його обличчя був безпристрасний, очі скромно опущені, але він, понад усякий сумнів, усвідомлював, яке благоговіння викликає в інших. Я подумав, що це повинно лестити його самолюбство, бо він був далеко не бездушною людиною. Коли я пізнав його ближче, то переконався, що він завжди цікавиться думкою людей про нього і розуміє, який вплив справляє на них його харизма. І до кого б він не звертався, окрім Бога, його промови були продуманим спектаклем. Хадар мріяв ні більше, ні менше, як змінити світ. Він ніколи нічого не говорив і не робив імпульсивно. Все в ньому, навіть смиренний вираз обличчя, було точно розрахованою деталлю загального плану. Перед усім, я хотів би зробити загальне зауваження а потім уже розвинути його детальніше. Ніхто з вас не заперечує проти цього? Добре. Загальне зауваження полягає в тому, що, на мою думку, страждання – це спосіб перевірити нашу любов. Всяке страждання і зовсім незначне, і нестерпне, в деякому розумінні є випробуванням нашої любові. І майже завжди це випробування нашої любові до Бога. Таке моє перше твердження. Може, хтось хоче висловити свою думку з цього приводу? Я зиркнув на учасників диспуту. Дехто всміхався, передбачаючи, що він скаже. Дехто кивав. Дехто зосереджено насупився, але ніхто не хотів висловитися. Добре, тоді розглянемо це докладніше. Священий Коран учить нас, що всі речі на світі навіть протилежності, пов'язані між собою. Гадаю, кажучи про страждання, треба враховувати два моменти, пов'язані з болем і задоволенням. Перший. Біль і страждання взаємопов'язані, але не тотожні. Біль можна відчувати, не страждаючи, а страждання – можливе без почуття болю. Ви згодні з цим?» Окинувши поглядом присутніх, він переконався, що всі згодні. Відмінність поміж ними, як мені здається, полягає ось у чому. Все, чому нас учить біль, наприклад, тому, що вогонь опалює і може бути небезпечний, завжди індивідуальне, воно належить лише нам. А те, що ми пізнаємо в стражданні, поєднує нас з усім людством. Якщо відчуваючи біль ми не страждаємо, значить ми не дізнаємося нічого нового про навколишній світ. Біль без страждання, як перемога без боротьби. Вона не дозволяє нам сягнути того, що робить нас дужчими, кращими і ближчими до Бога. Всі кивнули. «А як щодо задоволення?» – запитав Абдулгані, і побачивши, що дехто усміхається, додав. «А що таке? Хіба у людини не може бути здорового, суто наукового інтересу до задоволення?» «Що ж до задоволення», – провадив Хадер, – «то тут, мені здається, діється десь так само, як, за словами Ліна, цей сапна обійшовся з Біблією. Страждання і щастя однакові, але прямо протилежні. Одне – дзеркальний відбиток другого. Воно не має сенсу і не існує без нього». «Прошу вибачення, я не розумію цього», – бо я скомовив Фаріт, густо почервонівши. «Не могли б ви пояснити це, будь ласка?» «Візьмемо, як приклад, мою руку». М'яко відповів йому Хадербгай. «Я можу витягнути пальці і показати тобі долоню, або покласти її тобі на плече. Назвемо це щастям. Але я можу також стиснути пальці в кулак, і це буде стражданням. Це жести різні, але рука та сама. Страждання – це щастя з протилежним знаком». Ще дві години після цього всі висловлювали свої міркування, обсмоктуючи тему зусібіч. Знову палили гашиш. Двічі додавали чай. Абдулгані кинув у чай пігулку чорного опіуму і випив його зі звичною гримасою. Маджі трохи змінив свою позицію, погодившись, що страждання не завжди є ознакою слабкості, але, як і раніше, наполягав, що ми силою волі можемо загартувати себе і боротися з ним. А сила волі, за його словами, є результатом самодисципліни, тобто добровільного страждання. Фарід проілюстрував на прикладах життя друзів своє розуміння страждання як проти отруту надмірному щастю. Старий Собган прошепотів декілька фраз на урду і Хадербхай переклав. Є речі, які не дано зрозуміти простим смертним. Їх може осягнути тільки Бог. І страждання, можливо, одна з них. Кекі Дорабджі підкреслив, що у Всесвіті, згідно з релігією парсів, відбувається безперервна боротьба протилежностей. Світа з темрявою, спеки з холодом, страждання з задоволенням, і одне не може існувати без іншого. Раджубгай додав, що страждання це стан реформованої душі, замкнутої усередині своєї карми. Палестинець Халед мовчав, незважаючи на всі старання Абдула Гані розговорити його. Абдул зробив декілька спроб, підразнюючи і підбиваючи Халеда, але врешті-решт облишив те. Що ж до самого Абдула Гані, то він був небалакучиший. Халед викликав у мене інтерес, але в ньому, схоже, накопичилося багато гніву. Маджид служив раніше в іранській армії. Він був, судячи з усього, прямою і хороброю людиною, але надто вже спрощено дивився на світ і на людей. Собган Махмуд був, безумовно, дуже побожний і настільки просяк антисептичним релігійним духом, що йому не вистачало гнучкості. Фарід був щорасердний, скромний і великодушний, але я підозрював, що він схильний піддаватися чужому впливу. Кекі був похмурий і товариський, а Раджубгай ставився до мене з підозрою, що доходила майже до грубості. Абдулгані був єдиний, хто виявив почуття гумору і голосно сміявся. Хедербегай коментував чужі вислови, ставив запитання, але до своєї тези більше не повертався. Я стомився і мовчав, задоволений тим, що ніхто не вимагає, щоб я теж висловлював свої погляди. Завершивши дискусію, Хедербегай провів мене до дверей, що виходили на вулицю поряд з мечетю Набіла. Він сказав, що радий моєму візиту і сподівається, що мені сподобалося. Потім він запитав, чи не можу я відвідати його наступного дня, оскільки він хоче попросити мене про одну послугу. Здивований і задоволений, я, не роздумуючи, погодився і пообіцяв повернутися вранці. Йдучи нічним містом, я майже не думав про цю обіцянку. Натомість я в думках перебирав ідеї, висловлені групою мафіозі філософів. Мені згадалася інша, схожа на цю дискусію, в якій я брав участь у в'язниці. Хоча народ там був здебільшого малоосвічений, а може бути саме тому, вони страшенно любили мудрувати на абстрактні теми. Вони не називали це філософією і навіть не знали до ладу, що це за штука. Але предметом обговорення були саме філософські проблеми моралі і етики, сенсу і мети. День у мене видався довгий, та й вечір не коротший. У моїй кишені була фотографія мадам Жу, в голові різні концепції страждання, а на ногах тісні червики, що їх купила Карла своєму коханцеві на похорон. Але найчастіше мені спадала на думку австралійська в'язниця, де злодії і вбивці, яких я називав друзями, пристрасно сперечалися про істину, любов і чесноту. «Чи згадують вони мене хоч інколи?» – подумав я. «Напевно, я для них як сон наяву, сон про втечу і свободу. Цікаво, що вони б сказали з приводу страждання?» Хадербгай безумовно старався справити на нас враження своїми хитромудрими концепціями, що розширювали межі здорового глузду, як і пишнотою їх висловлювань. Його визначення «страждання – це щастя з протилежним знаком» було гостре, чітке і впивалося в пам'ять, мов рибальський гачок. Але справжнє розуміння страждання, якого зазнаєш у житті, висловив палестинець Халед Ансарі, і я був з ним згоден. Він простими, нехитрими словами виклав те, що знають усі в'язні. Та й узагалі всі люди, що пожили на світі. Страждання завжди пов'язане з втратою. Замолоду, ми думаємо, що страждання нам завдають інші люди. Але з віком, коли ті чи інші двері зачиняються за нами, ми розуміємо, що справжнє страждання усвідомлювати, що ти безповоротно втратив щось. Почуваючись самотнім і покинутим, я на помацки простував темними закутками нашого селища. Звернувши за ріг, я побачив біля своєї хатини чоловіка з ліхтарем то був Джозеф. Поряд з ним була маленька дівчинка з розпатленим сплутаним волоссям, а в тіні за його спиною я розглядів прабакера. «Що сталося?» – прошепотів я. «Чому ви тут так пізно?» «Привіт, лінбаба! Ти проодягнувся в дуже красивий одяг!» – усмішка прабакера жовтим місяцем плавала в слабкому світлі ліхтаря. «І мені дуже подобаються твої червики, такі чисті й блискучі. Ти прийшов саме вчасно. Джозеф робить добру справу. Він хоче, щоб у кожного на його власних дверях був знак удачі». Він уже не п'яниця, працює понаднормово і заробляє додаткові гроші, які сплатив, щоб допомогти нам всім з удачею. З якою удачею? Подивися на цю дівчинку, на її руку. Узяв він дівчинку за зап'ястя і підняв її руку. Але світло було слабке і я не зрозумів, що я повинен був побачити. Дивися, у неї тільки чотири пальці на руці. Це знак дуже великої удачі. Нарешті я побачив, що вказівний і середні пальці на її руці зрослися. Джозеф тримав тарілочку синьою фарбою, дівчинка мочала руку і робила відбитки на дверях хатин, щоб захистити їх мешканців від усілякого зла, яке може накликати на них лихе око. Як гадали мешканці Нетрощ, така долоня була ознакою особливої прихильності Бога. Я допомагаю Джозефу, інформував мене про бакер з театральним шепотом. Тобі щось потрібно від мене, поки я не пішов? Ні, спасибі. На добраніч пробув. «Шуб гаратрі, відповів він. Подивися, хороший сон про мене. Гараст. Він хотів піти, але я зупинив його. Послухай, Прабу. Так, Ліне? Скажи мені, що таке по твоєму страждання? Що це означає, коли люди страждають? Прабакер озирнувся на Джозефа, що проступав провулком із лампою в руці. Потім уважно подивився на мене. Хоча він стояв притул до мене, я бачив тільки його очі і зуби. Ти добре почуваєшся, Ліне? Так, цілком. Ти випив дуже багато дару, як ото колись цей п'яний Джозеф? Ні, ні. Послухай, ти ж завжди все мені пояснюєш. Ми сьогодні говорили про страждання, і мені цікаво, що ти про нього думаєш. Але це ж легко. Страждання, це коли ти голодний. Хіба ні? Голод це страждання, а коли немає голоду, немає страждання. Це ж усі знають. Так, напевно, ну, на добраніч. На добраніч Ліне. І виспівуючи, він пішов собі певен, що розбуджені його пісні люди не будуть на нього ображатися. Він знав, що вони послухають його хвильку, і знову заснуть з усмішкою, тому що він співає про любов.